We are going to start the very first book of the Bible the book of Genesis és most pedig elkezdjük a Bibliának az első könyvét ami it, ugye Mózes első könyve year, year és biztos bele fog telni egy-másfél évbe hogy végig menjünk ezen a könyvön de nagyon jó lesz Genesis is filled with great stories. az egy Mózes telve van nagyon jó történetekkel it's filled with the beginnings of so many things. és annyira sok minden kezdődik itt ebben a könyvben és az az egyik legjobb dolog ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy olyan valódi emberekről szól, ennek ezek a történetek, mint te vagy én. Olyan emberekről, akiknek tényleg zűrzavaros az életük, csak úgy mint neked vagy nekem. Sometimes Néha úgy jövünk a Bibliához, hogy azt gondoljuk, hogy hősökkel van teli. You know, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Izák, Jakób, mind a hét nagy hősei. They right. Mindent jól csináltak. And I can't God, but they could. És én nem tudom Istent követni, de ők követték. But we are going to be encouraged over and over and over in the, in the, in the next 50, 60, És az elkövetkezendő 50, 60, 70 hétben nagyon sok bátorítást fogunk kapni. Because we're going to see that these people in these stories. Azért, mert azt fogjuk látni, hogy ezeknek az embereknek, akikről itt olvasunk, csak úgy teljesen zűrzavaros volt az élete, mint neked vagy nekem. És látjuk majd azt, hogy csak egy hős van ebben a történetben. Only one hero of the story. Csak egy hős van ebben that's, a történetben. És az pedig Jézus Krisztus. Save... Ő az, aki eljött, hogy megmentsen minket. Redeem us. Megváltson minket. And uh, yeah, so, but I promise veszünk. We'll és looking at de, one verse. I still, ígértem, hogy egy, egy órát still úgyhogy ne izguljatok. 1 -1, you guys all know it izguljatok. Mindenki tudja, ugye, I egy still make you know, you know, it by heart. Talán még, hogyha valaki nem hívő, akkor is uh, ismeri ezt, az, ezt a verset. Kezdetben. God, Isten. First first. Először az első dolgokról beszéljünk, a legfontosabbakról. Before happens, Mielőtt bármi is történik. Before, before anything starts. Mielőtt bármi is kezdetét veszi. Before anything is. Mielőtt bármi is lenne. God. Isten. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem nehéz fontossági sorrendet tartanom. Sokszor az életemben nem tudom fontossági sorrend szerint rendezni a dolgaimat. Van esetleg, aki bólogat erre a család, a munka, ministry, szolgálat. My own with God, az én személyes kapcsolatom Istennel. Hobbies, az én hobbiaim. You know, so, so many times they are just all upside down. Sokszor így fejjel lefelé vagy össze vissza vannak ezek a dolgok. Because I'm selfish, I want my my hobbies to be at the top of the list. Mivel önző vagyok, azt szeretném, hogy az én szabadidős dolgaim lennének, a hobbiaim lennének a lista elején. But because I'm a procrastinator, everything else that's urgent de mivel én egy ilyen típus vagyok, ezért minden sürgős dolog oda tolakszik a listának az elejére. Really to the, to, to the És sokszor azok a dolgok, amik valójában tényleg fontosak, azok uh, kerülnek, valahogy csúsznak le a, a nap végére, vagy a lista végére. És akkor majd jövő héten you know, megcsináljuk. Mañana, hogy Mexikóban mondják, ami azt hogy holnap, hogy mi miért csináljam most, hiszen hiszen holnap is megtehetem. E, Ér arra. Of life. És hasonlóan, hozzám lehet, hogy te is úgy érzed, hogy a, a sürgős dolgok foglalják le az életedet. És így elfelejtkezünk a legfontosabb dologról. Some urgent things are important. Tudjátok azt, hogy vannak sürgős dolgok, amik viszont nem fontosak. Az, Az, hogy valami sürgős, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez fontos is. És tudjátok. hogy nagyon sok olyan fontos dolog van viszont, ami egyáltalán nem sürgős. But God we see in writing his book he puts the first thing first in the beginning God. Látjuk azt, hogy Isten viszont, amikor ír az első könyvében, a legfontosabb dologgal kezdi, hogy kezdetben, Isten. Nemrég, pár évvel ezelőtt rendeztünk itt egy ilyen családi, újévi kis bulit, és akkor tudtam ezt meg. You know, we had games and food. Voltak játékok volt, kaja. We a És meghívtam egy, egy zenekart, és itt dicsőítést vezettek. Really Azt szerettük volna, hogy ez egy valóban különleges este legyen. But I looked at the evening like a joke. De úgy néztem erre az estére, mint egy egy viccre. You know, because the punchline always comes at the end, right? Azért mert a viccben is a poén, az a végén van, ugye? And so the, the kind of és azt gondoltam, hogy csak úgy, mint a viccben a, a csattanót, itt is a legfontosabb dolgokat, a dicsőítést és az imádságot, azt majd az este végére teszem. Have a great time. Playing games and eating and talking. És gondoltam hogy jaj, nagyon nagyszerűen fogjuk magunkat érezni, együtt játszunk, együtt eszünk, beszélgetünk. És aztán majd ide jövünk a végén, összegyűlünk, és egy nagyon mély lelki élményben lesz részünk you Remember what happened? Emlékeztek, hogy itt here? voltak, hogy, hogy, hogy mi történt. Part, Mire a, a fontos részhez értünk, mindenkinek eljött az idő, hogy a gyerekeket hazavigye. Ó, uh, you know. oh, már, már tegnap is nagyon sokáig voltunk fenn. Christmas killed us. A karácsony teljesen kipurcantott minket. And, and, and home, És me. a csapat fele hazament. <laughs> én nem, én itt maradtam. Én nem, én itt maradtam. Disappointment with the evening. És emlékszem, hogy utána beszélgettem Domóval, és, és amellett, hogy nagyon jó volt ez az este, így elmondtam neki, hogy egy kicsit csalódott is vagyok. És akkor a Domó rögtön rámutatott a lényegre, hogyha az volt a leglényegesebb dolog, ugye a dicsőítés, akkor miért nem azzal kezdtük? I, I, I don't know. Hát nem, nem tudom. Ezért mi ma ebédre először a desszertet tesszük meg. First first. A legfontosabb dolgokat hagyjuk, el, tehát hagyjuk az elején, vagy tegyük in the előre. Kezdetben. In the Kezdetben. God. Isten. I'm sure you're like me. You struggle with the tension between the urgent and the important. And God is just going to help us with this one verse to realign és Isten ezzel az egy verssel is segít nekünk abban, hogy megtartsuk a fontossági sorrendet az életünkben. Mert ez nagyon fontos. Hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kezdetben már ott volt Isten. Hogy tudjuk, hogy ki ő. There is no greater question in life than who is your God. Igazán ennél fontosabb kérdés nincs is az életben, mint hogy ki a te Istened. What is he like? Milyen ő? What does he want from me? Mit akar ő tőlem? How do we worship him? Hogyan imádjuk őt? Who do we trust? Kiben bízunk? Biggest questions in life. Az élet legnagyobb kérdései ezek. God says, in the beginning, God. First place. Existing before time. Before your life. Be before your problems. Before your problems. Before your problems. Before your problems. Before your problems. Before your azt mondta egyszer valaki, hogy semmilyen nép nem tud felül emelkedni azon a képen, ami, ami neki Istenről van. Is small, Hogyha kicsi a te Istened, akkor te is kicsi leszel. Is a a giver, Hogyha a te Istened olyan, aki csak elvesz, és nem ad, akkor te is Te is ilyen leszel. Ugyanúgy te is csak el venni dolgokat emberektől, és nem fogsz adni. Ha uh, az man? a igen, hogyha szeszélyes a te Istened, I'm I'm ezt hogy rögtön hozzárakjuk a magyar szót. Tehát szeszélyes az istened you se tudod hogy mit várhatsz tőle he might be in a good mood. Lehet, hogy jó kedvében van Vagy épp rossz kedvében you, know, you lehet, hogy épp egy valami kis örögyel rögtön jól pofonvág téged like akkor lehet, hogy te is ilyen leszel. if your a, liar, Hogyha a te istened hazug be a akkor te is az leszel Semmilyen ember nem tud felülkerekedni azon a képen, amit ő Istenről alkotott. Úgyhogy arra bátorítalak titeket, ma és az életed további részében. Who your God is. Nagyon óvatosan fontold meg, hogy ki a te Istened. Ne alkosd őt a te képmásodra. Ne alkosd őt az apukád képmására. He's God. Mert ő Isten. In the beginning, God. Kezdetben már ott volt. He was there. Ő, ő ott volt az And elején. He created all there is. És minden létezőt ő teremtett. And so we're going to look at God just a little bit right here. És denn lényibe, hogy ők ki és miem. I'm going we're going read through a lot of verses, okay? Sok versen átfogunk menni. First thing we have to know about God is that he is One. There's one God. Az egyik legfontosabb dolog, amit Istenről tudnunk kell, az, hogy ő, ő egy. Tehát is egy Isten van. One God. And this one God has existed in eternity past. És ez az Isten, ő az örökké való múlt óta létezett. No Neki nincs kezdete. mi ebben a, ebben a börtönben élünk, amit úgy hívnak, hogy idő, és nem tudjuk ezt elképzelni. God has no beginning. Istennek nincsen kezdete. nincs no end. Nincs vége. He is. Ő van. He was. Ő volt. He will forever be. És ő örökké való, és örökké lesz. Genesis, is the book of beginnings. It's the beginning of everything. Az egy mózes. ugye mindennek a kezdete. The beginning of the cosmos, the beginning of you know, life. Az egész világ világmindenség kezdete, az egész életnek a kezdete. The beginning of morality. Az erkölcsiségnek a kezdete. The beginning of communication. A kommunikációnak a kezdete. The beginning of humanity. Az emberiség kezdete. Sin, redemption. A bűnnek, a megváltásnak. Marriage, family. Házasságnak, a családnak. Faith. A hitnek. Nations. A népeknek. Wars. Háborúknak. All have their beginning. Right here in the book of Genesis. Mindezek itt kezd, kezdődnek, ebben a könyvben. Viszont van egy dolog, ami nem ebben a könyvben kezdődik. God. És ez Isten. In the God. Kezdetben már ő ott volt. He's in his own ő saját maga alkott egy kategóriát. He is not creation, ő nem a teremtett világ. Like, So that we see, that is Mert minden, ugye, amit látunk, az, az, az teremtés, teremtett világ. Except God. Kivéve Istent. He's category, ő A saját kategóriájában létezik, és ő a teremtő. And the Bible over and over says one God. És a Biblia nagyon sokszor kinyilvánítja, azt, hogy csak egy Isten van. Deuteronomy 4:23, dommom. Domo, kérlek, ki a négy Mózes Simply says, the Lord is God. Bocsánat, 5 there is no other beside Him. Az Úr az Isten, és nincs más rajta kívül. Well, Domo, will catch up. Psalm 86:10. 86, for You are great and do wondrous things. You alone are God. Nagy vagy te, csodákat teszel te vagy Isten egyedül This, Ő own. saját maga alkot egy kategóriát Ő Ő egy. Malakias 2:10. Have we not all one father has not one god created us? Hiszen egy atyánk van minnyájunknak. egy Isten teremtett bennünket. 1 Timóteus 2:5. A Timotheus 2:5. says there is One God. szintén nagyon világosan kifejezi, hogy egy az Isten. The God we worship is one. Az az Isten, akit mi imádunk, az egy. He's not, a, a, he's not in a pantheon of God, gods. Ő nem egy ilyen Istenek csarnokában lakozik. We haven't chosen the God that, you know, of rain, so that we can have... You know, crops. Nem onnan válogatjuk meg, hogy épp milyen Istenhez imádkozunk, mondjuk az istenéhez, hogyha szeretnénk jó termést. God, hanem az egyedüli igaz Istent imádjuk. Aki az örökké való múlt óta létezik. És ő viszont kivételt képez a matematika összes szabálya alól. Because God is also Trinity. Azért mert Isten ugyanakkor Szent Háromság is. The word Trinity doesn't show up in our Bibles. És ez maga ez a szó nem fordul elő a Bibliában. But it's the word that theologians have been using for, for centuries to describe what we see in the Bible. De ezt a szót használják a teológusok arra, hogy hogy megfogalmazzák, hogy mit látunk a Bibliában. Már több évszázada. That God is one, hogy Isten egy, God. és hárman vannak, akik Isten. God is one, in three persons. Hogy Isten egy és három személyként létezik. Not as like people, Nem úgy személy, mint mi emberek, persons, he can think, he can feel. hanem ugyanúgy emberi tulajdonságai is vannak, hogy gondolkodik, érez, kommunikál, He can decide, dönt, He can act. és cselekszik. One God existing in three persons. Tehát három ö, személyben létezik egy Isten. Az Son and Holy Az atya, a fiú és a Szentlélek. And in this Trinity, this is a beautiful thing. És ez egy csodálatos okay? dolog, hogy ebben a Szentháromságban It, God is, he's not, but in the tehát, hogy kezdetben Isten, ő, ő nem volt magányos. Like, oh, so nem ott üldögélt, hogy jaj, de magányos vagyok. Na hát, akkor alkotok magamnak néhány embert. Ő tökéletes közösségben volt önmagával. Lacking nothing. Semmire nem volt szüksége. Ő teljesen önmagában elegendő volt. Father, Son, other, other, Az atya, a fiú és a Szent Lélek tökéletes módon kommunikáltak egymással, tökéletes módon dicsérték és imádták egymást. Now Augustine said, Ö, Szent Ágoston azt mondta. Hogyha megtagadod a Szent háromságot, akkor elveszíted a lelkedet. De hogyha megpróbálod megmagyarázni, akkor az eszedet veszíted. el. So say much more about it, you Tehát know? ennél Többet nem not. tudok mondani erről, vagy nem szeretnék. Because if you say one equals three in your math class, you, you get, you, you know, <laughs> Mert ha matekórán matek próbálod ezt bebizonyítani, hogy egy egyenlő hárommal, akkor biztos, hogy fekete But kapsz. Is not like man, is De ugye Istennél nem úgy működik a matematika, mint az if, if we could understand him, és ha mi megértenénk őt, Maybe he be all that great, would he? akkor lehet, hogy ő nem is lenne olyan hatalmas. Like, are we of God? Hogy tényleg azt gondoljuk, hogy mi képesek vagyunk őt teljesen megérteni? És gyorsan át megyünk azon, hogy miért gondoljuk azt, hogy az Atya, acafiuszent lélek mindannyian egy Isten? But I want to first just direct your attention to 1 John 4:8. Először szeretném az János négy hétre felhívni a figyelmeteket. Which very simply says, God is love. Ami nagyon egyértelműen azt mondja az iga, Igeves, hogy az Isten szeretet. God is love. Az Isten szeretet. Believing in a triune God, Hogyha hiszünk egy három szemében létező Istenben is the basis for God is love. Az az alapja annak, hogy elisszük, hogy az Isten szereteté. There's no other religion, no other cult that has, you know, that can, that can in a God of love like we can. Nincs egy másik ö, ö, csapat vagy, vagy vallás vagy, vagy ö, szekta, aki úgy hihetne a szeretet Istenében, mint mi. Because what do you need for love? Mert mire van szükséged a szeretethez? Right? you need a lover and a lovey. Szerető emberre, vagy személyre, és szeretett szemére van szükséged. Right? And you also need the decision to love. És a döntésre, hogy szeretik egymást. Y hogy létesülhet szeretet, úgy ha valaki csak egyedül van. If God if in the beginning God was not triune Hogyha az elején Isten nem volt ö, Szent Háromság, akkor hogyan lehetne szeretet, hogyan létezhetett szeretet? God is De Isten három szemében létező, és ő maga a szeretet. Az Atya, a Fiú, Szent Lélek tökéletes harmóniában létezik. Szeretetben. Dicsőségben needing Semmire nincs szükségük And I think this really És szerintem ez nagyon bátorító. Because exactly what love is. Hogy Isten pontosan tudja, hogy mi a szeretet. Humans, és azt gondolom, hogy ami legmélyebb vágyódásaink emberként. The deepest longings, longings to be in community, to communicate, to be at peace. Az olyan others, vágyódásaink, mint hogy közösségben lesz, legyünk másokkal, hogy kommunikáljunk másokkal, hogy békességben élhessünk az embertársainkkal. Belong, hogy tartozunk valahova. Ezeket mind a Szent Háromságban találjuk meg. God, Kezdetben Isten már Szentháromságként létezett. És mindent megteremtett, ami csak létezik. És ebbe beletartozol te is, és én is, akiket a saját képmására teremtett. So Tehát az Atya, Isten. Nobody really, you know, argues this. El, ezzel nem sokan vitatkoznak. <laughs> I mean, you know, Muslims and Jews, and Jehovah's Witness, we all believe that God is Or the father is God. A muszlimok, a zsidók, még a jewatanói is elismerik, hogy van egy egy atya Isten. John 6:27 simply says. A, a János 6:27, azt mondja. God the father. Isten az atya. The father is God. Tehát az atya Isten. 1 Corinthians 8:6. Az egykorintus Korintus 8:6. Yet for us there is one God, the father. From whom are all things, and for whom we exist. Nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte. The Father is God. Az Atya Isten. Having all the power and authority of God. Neki megvan Istenek minden ereje és hatalma. The Son is God. This is a little more controversial. Az hogy a fiú és is Isten az már egy kicsit ingoványosabb talaj. Uh, last time I got my hair cut. Uh, múltkor elmentem fodrászhoz. Um, this guy came in and I know him. I've I've met him like a different. Uh, every every time I'm out, not every time, but many times I'm out uh, doing evangelism, he shows up. És bejött ez az emberke, és nagyon sokszor, mikor kim vagyok a városban evangelizálni, nem mindig, de azért elég sokszor összefutunk. És tudom, hogy ő neki volt tapasztalata a Jehova tanúinál. So there, I'm, I'm és ott ülünk, és épp a hajlamat vágják, és a közben a fodrásznővel Jézusról beszélgetünk. És In És ez az ember, ő elkezd így, kicsit ő is beleszólni ebbe a beszélgetésbe. He, he says, ha, ha, ha, Catholic, so so És így elkezd nevetni, hogy hát ezek a római katolikusok annyira tudatlanok. El tudod képzelni, hogy ő azt hiszik, hogy Jézus Isten. And I said, that is historic Christian doctrine. És akkor mondtam neki, hogy de hát ez a történelmi kereszténység egyik fő tanítása. Ez nem a római katolikus egyház különlegessége. Hogyha bármelyik keresztény egyház gyülekezetet megnevezed, that is a akkor nekik a tanaiban ez egy fő állítás. Long ago. és ez már évekkel, vagy sok-sok sok évvel ezelőtt eldölt. De ahogy olvassuk az igét, meg tudjuk azt, hogy miért uh, döntöttek így az apostolok különböző zsinatokon, és iratokban, hogy ez az igazság. For example, Például, és and, and ez one of the verses és például van egy vers ami a Jehovah a bibliájában szándékosan félre van fordítva. John 1:1. A János 1:1. It says, Kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt. So it was like, here's, if here's God, the word is with God. Az ige Istennél volt, Istennel volt. And then the way the Jehovah's Witness translate the next phrase, they said, and the word was a God. És akkor itt a Jehovah Tanúi az volt, hogy is, ö, és az ige egy Isten volt. But, um, but there's no a in De that verse. Nincs egy ilyen határozatlan and, némel, and the way, way every nincs. other properly translated Bible translates, it says, And the word was God. és minden helyesen fordított Biblia azt írja, hogy és Isten volt az Ige. So, so in the beginning was the Word, tehát kezdetben okay? volt az Ige, and next to him was God, he was with God, mellette volt Isten, but he also, he was God. De ő maga, az Ige maga volt, az Isten. In the beginning was the Word, the Word was with God, the Word was God. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Who's the Word? Ki az, Igen. Verse makes it very clear. A, ugyanebben a fejezetben a 14-es vers elég világosan állítja. And the word became flesh and, and dwelt among us. Testélet lett és közöttünk lettünk Hát akkor ki lehet ez? Jesus sent from the Father. Jézus, akit you know? az Atya küldött. Wrapped in human flesh, és ö, emberi testbe burkolózott taking on a human body ő, ö, emberi testet öltött dwelt among us és közöttünk lakott and we have seen his glory és láttuk az ő dicsőségét and just in case we didn't get it john says glory as the only son from the father full of grace and truth és ha még most sem értenénk jános hozzáteszi mint az atya egyszülöttjének dicsőségét the son is god a fiú is Isten. John, in John 8. János 8 58. 58. Vers, Jesus said to his critics, he said, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Jézus így felelt az őt vádolóknak, bizony, bizony, mondom nektek, mielőtt Abraham lett volna, én vagyok. This is right out of ez pontosan onnan való ez a kifejezés, amikor Isten szólt Mózeshez, és azt, mondja, azt mondta, hogy vagyok, a vagyok küldött. Jesus identified Jézus teljesen azonosítja magát az Atyával, hogy én vagyok. Én vagyok Ábrahám Istenem. I know I only look thirty years old, but I am his God. I was his God. Tudom, ugyén nézek ki, mint aki csak 30 éves, de nem, én vagyok Ábrahám istenem, már akkor is az voltam, és én vagyok. És rögtön a következő vers azt mondja, hogy erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Miért Hát miért csinálták ezt? Blasphemy. Hiszen ez istenkáromlás volt. In another place Jesus said, he asked his critics, "For what good work that I've done, are you stoning me?" És egy másik helyen Jézus megkérdezte az őt vádlókat, hogy milyen jó cselekedetemért akartok engem megkövezni. Said, no És ők azt mondták, hogy mi nem a jó cselekedeteért kövezünk meg, for blasphemy. hanem az Isten káromlásért. You, man, hogy te, aki pusztán ember vagy, Istennek nyilvánítottad ki magad. Don. És akkor 2000 évvel később olvasjuk ezeket a szavakat, és akkor itt, itt gondolkozunk, hát nem tudom, azt mondta, hogy Isten vagy, Érdekes, hogy a farizeusok és a vallási vezetők számára egyértelmű volt, hogy ő Istennek nyilvánította they were clear. magát. Azt mondták, hogy ez az ember Istennek hívja magát, úgyhogy azonnal meg kell ölnünk. Jesus constantly, Jézus folyamatosan kinyilvánította azt, hogy ő egyenlő az atyával. És ezért gyűlölték őt. Ők teljesen tisztában voltak, hogy mi volt az ő üzenete. John 20.28 Thomas Tamás, Thomas, right? ugye aki mindig kételkedett. Sokszor öt kicsit így hát kigúnyoljuk talán néha. He's probably just like me, I don't know. De valószínű pont olyan mint én. But when he finally saw Jesus, the scars in his hand and Mér? feet, and the scar his side. Mikor végre meglátta Jézust, és ott állt előtte, ott voltak a szép a kezén, a lábán. He az oldalán. The Jesus, he said, "My Lord." And my God. látta a feltámadott Jézust, akkor azt mondta: én uram és én istenem. Romans 9, Róma 9:5. Kristus. Jézusnak a a címe, a megnevezése Kristus, a Messiás. Who is God over all? aki mindenek felett való úr. The son is God over all. fiú, aki mindenek felett való úr. Titus 2:13. Ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. God, az Atya, and Son is God, Isten, és a Fiú is Isten, and the Holy Spirit is God. És a Szent Lélek is Isten. 2 Corinthians 3:18. Második Korintus 3:18. I'm sorry, 17 és 18. Now the Lord is the Spirit. Az Úr pedig a lélek. Lord is a very important word. It's, it's a title. És az Úr az egy nagyon fontos ö, ö, megnevezés, ez valakinek a, a címe, titulusa. For God, the, the Lord is the Spirit. Az Úr pedig a lélek. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. És ahol az Úr lelke, ott a szabadság. And we all with unveiled faces beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr által dicsőségről dicsőségre. And for this, the glory, és emiatt a dicsőség miatt, ez az from the Lord. Because right? God is glorious, right? The Lord is glorious. Mert az úr dicsőséges, Isten dicsőséges. For this comes from the Lord who is the Spirit. Ezt pedig az úrtól jön, aki a lélek. Now I should say, just to clarify, when we talk about the Holy Spirit, we are not talking about an it. És okay? hogy a Szent lélekről beszélünk, akkor nem egy nem egy tárdi. We're talking about a he, a person. Ő egy személy. He can think. Ő gondolkozik. He can communicate. Comunicar. He can be grieved. És őt meg lehet szomorítani. ellen tudunk neki állni, és engedetlenek tudunk lenni Cause, neki. Cause Mert neki van akarata. Nem a csillagok háborújáról beszélünk, hogy a, az erő. Itt a Szent Háromság harmadik személyéről beszélünk. 5, 3, 4, és próbálok gyors lenni. This is the story of and és and Az Ananias és Safira ének története. A Church is new, új. Új együletkezet. Lots of people are becoming believers. Sok ember megtér. In fact, a lot of uh, of the new believers don't live in Jerusalem. Nagyon sok új hévő nem is Jeruzsálemben lakik. They were just visiting Jerusalem because of Pentecost. Ők a pünkösd miatt látogattak oda. And the Holy Spirit was given. Ki a Szent Lélek? They became believers in Jesus. És Jézusban hívővé lettek. And they were hanging out in Jerusalem, they didn't want to go home. És ott akartak maradni Jeruzsálemben, nem akartak hazamenni. Thousands of new believers. Sok ezer új hívő. And so the early church began to sell their property so Úgy that they could úgyhogy a korai egyház tagjai elkezdtek eladogatni mindent, hogy, hogy élelmet vásároljanak többek között ezeknek az új hívőknek. Hogy they could be good to all these, these in hogy lássák ezt a sok embert, aki ott maradt Jeruzsálemben és akik most már testvéreik voltak az úrban. And there was a man in Ananias and a woman. És ott volt Anániás és felesége Szafyros. És ők is eladták egy birtokukat. Ők próbálták really a gyülekezet előtt egy kicsit lelkibbnek mutatkozni, mint amilyenek voltak valójában. So Úgyhogy hozták a pénzt az apostoloknak. Said, oh, és mondták, hogy eladtuk a birtokunkat és oh, and, and és az Úr azt mondta nekünk, hogy mindet nekünk, neked adjunk, Úgyhogy mindet nektek adjuk. This is what Peter says. és ezt mondja erre Péter. Ananias, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudja a Szentléleknek? Because Azért, mert kept some of it. a nániás és Szafira nem adták oda az összes bevételt, hanem egy részét maguknak megtartották. Says, person, és Péter azt mondja, miért hazudtál a Szentléleknek, tehát a Szentlélek egy személy, nem egy ilyen erő. Land, és félretegyél magadnak a Föld árából. While unsold, did it not? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg. After you sold it, wasn't it at your Miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával. Says, you you the money. És Péter itt azt mondja, hogy hát pármit cselekedhetsz ezzel a pénzzel. You, can keep it all if you want. Hogyha akarod az egészet megtarthatod. De miért ö, ö, ö, mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? And then he says, and this is the, the point. És itt van a végén a lényeg. Man, Nem embereknek hazudtár, hanem az Istennek. A Szentléleknek hazutás, ezzel Istennek. Because the Holy Spirit is God. Mert a Szentlélek Isten. This is the God Ez az az Isten, aki ott volt már a kezdetektől. Egy aki három szemébe létezik. Eternal, örökké való, power, Minden erő. Nothing, az övé és semmiben nem szenved hiányt. tökéletes Közösséget és békességet élvez önmagában, tehát a Szent Háromságban. Well, if így volt az egész, akkor miért teremtett mindent Isten? Jó kérdés. <laughs> why? Miért? Hogyha Isten olyan tökéletesen boldog volt önmagában, akkor miért teremtette meg a világot? Part of the isn't that it's his Én azt gondolom, hogy a válasz egy része abban rejlik, hogy ez az ő természete. As a creator, he hogy ő teremtő, right? és ezért teremt. Ez, ez az ő természetének a része. I'm just your to right now, és most gyorsan megnézzünk három verset, which a very big, broad ami egy nagyon széles körű választ ad nekünk. Have to out how to live it. És igazán majd nekünk kell rájönnünk, hogy ezt mi hogy alkalmazzuk az életünkre. Jelenések 4.11 Méltó vagy, úrunk és Istenünk, hogy téged legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Tehát ő, ő saját magáért teremtett mindent created for his own glory his own pleasure sometimes i think part of our problems in our lives is that we put ourselves in the middle of the universe én azt gondolom hogy a problémáink nagy része abban rejlik hogy mi a világegyetem közepére helyezzük magunkat but god is first and also the center nem hanem isten az első és ő a világ minden isaiah Hasonlóképpen az Ézsaiás 6:3. "The angels were calling to one another saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts; the whole earth is filled with his glory." Így kiáltott egyik angyal a másiknak: "Szent, szent, szent a szerege cura, dicsőségé betölti az egész földet." "God created to display his glory." Isten azért teremtette a világot, hogy az Ő dicsőségét kinyilvánítsa. "Simily Psalm 19:1 says, "The heavens declare the glory of God." 19 Zsoltár második vers. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. Ez az az Isten, aki uh, már ott volt a kezdetekben. You, Nem tudom, te hogy vagy vele. A mai Biblia óra kapcsán nekem több kérdésem van, mint válaszom. I'm, I'm okay <laughs> De én ezzel meg vagyok békélve. I don't think I could mert azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljeségében felfogni. Lehet, hogy te egy kicsit többet megértesz ebből, mint én, mert tényleg egy nagyon okos kis csapat vagytok. But this is what God has revealed about Himself. De ezt mutatta meg Isten önmagáról, he is one, Hogy ő egy. Three persons, aki három szemében létezik. From eternity past. Az örökkévalóság kezdete óta. And he ő teremtett for his glory. az ő dicsőségére. So how about you is God your first thought is he your best thought? Hogy, hogy vagy te ezzel? Isten e a legfőbb gondolatod, ő a legjobb gondolatod. Is he your greatest priority? Ő, az, ő van e a te fontossági listád első helyén. Do you úgy mind, el, És úgy ébredsz -e fel, hogy rögtön az úron gondolkodol. Will you glorify him? Hogyha ő uh, minket az ő dicsőségére teremtett, akkor te fogod da -e ő dicsőíteni. Will you fulfill your role as part of creation? Betöltöd e a te a neked szánt szerepet, amit Isten neked szánt az ő teremtésében. I don't belittle anybody's pain. Nem okay? szeretném senkinek a fájdalmát uh, bagatelizálni. You know, I know you know I know talking about God's glory it's like big platitudes big you know that we It's hard to understand. Tudom, hogy, hogy ha arról beszélünk, hogy az életünkben Isten dicsőségét nyilvánítsuk ki, ezek olyan nagy szavak, hogy nehéz megérteni őket. És tudom, hogy vannak néhány közületek, akik nehézségeken mennek át. És tényleg valós a fájdalmatok, és ezt egyetlen nem akarom lekicsíni. With your priorities. De azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy nem lehet-e, hogy azoknak a nehézségeknek, vagy fájdalmaknak egy része azért van, mert a fontossági sorrendünk nincsen rendben. Lehet, hogy az történik ilyenkor, hogy saját magunkat túl magasra rakjuk ezen a listán. God is too low. És Isten pedig túl alacsonyra. 1, 25. Róma 1.25 Talks about non-believers as Having exchanged the truth for a lie. Beszél, hogy akik nem hisznek, azok az Isten igazságát fel. And they began to worship and serve the cre creation rather than the Creator. teremt imádták és szolgálták a teremtő You know, the opposite of faith, the opposite of trust, the opposite of worship is not atheism. És a, a, a hitnek, a, a bizalomnak az ellentéte az nem az ateizmus, hanem a bálványimádás. We <laughs> Minket úgy alkotott Isten, hogy, hogy valakit vagy valamit imádjunk, dicsőítsünk. És hát, hogy emberileg jobban szeretünk mondjuk egy foci csapatot imádni, a, vagy a mi kedvenc right. zenei csapatunkat, együttesünket But we were made de minket Isten azért alkotott hogy dicsőítsünk like és ne legyünk olyanok mint ezek az emberek akikről Pál beszél things, hogy a ményeket imádják a helyet hogy a teremtőt imádnák to put God first doesn't necessarily mean is... that we just You know, him into our lives. Hogy Isten rakjuk az első helyre, az nem csak azt jelenti, hogy őt behívjuk az életünkbe. Really Pontosan azt jelenti, hogy mi lépünk be az ő életébe. He doesn't conform to our world. Nem ő fog a mi világunkhoz idomulni, Although he is gentle, bár ő nagyon gyengéd, and he, he surprises us. és ő tud meglepetéseket tartogatni. But we are invited to enter into his world. De arra hív el minket, hogy mi lépjünk be az ő világába. To live with his life. Hogy ő, az ő életét éljük vele. For his glory. Az ő dicsőségére. Just imagine how the world would look. el, hogy nézne ki a világ? Hogy you and I and every in te meg én és minden ö, ö, hívő itt Tatabányán. You know, és minden, hogyha minden nap úgy kelnénk föl, hogy Uram, miért alkottál engem? Mindenért Tiéd a dicsőség. Örökké. A kezdetben már ott voltál. Nem volt rám szükséged, de mégis akartál engem. És ugyanígy ma is akarsz engem. Segíts nekem, és agyál nekem írgalmat. Lehet, hogy tényleg nagyon, nagyon the, jól működne a gyülekezet. Maybe the testimony of God would just be ablaze. És Istennek a, a bizonsága teljesen így, így tűzre kapna itt a városban, és mindenki meglátná. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy dicsérhetünk téged, és szolgálhatunk. És mindez arra alapszik, amit Te megmutattál nekünk, hogy Te örökké való vagy. Te örökké valóan léteztél. You are the te vagy a Teremtő. In the you. Kezdetben voltál már Te. And we you today. És mi imádunk téged and ma. We honor the and the Son and the és tisztelettel vagyunk az Atya, a fiú és a szentlélek iránt. And Imádkozunk azért, hogy legyen meg a te akaratod az életünkben. Hogy nagyon sok dicsőséget kapjál. And we would the design, és hogy mi betöltsük az életünkre való tervet. That us here, amit. That you've, that you've us with. Amit te alkottál az életünkre. We love you, Jesus. Szeretünk Téged, Jézus. És a Te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.